ЧАСТИНА ДРУГА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИ ТЕРМІНУС Його розташування, дивіться карту, було дивним для тієї ролі, яку він мав відігравати в історії галактики. Але, як не втомлюються підкреслювати багато письменників, це було неминуче. Перебуваючи на самому краєчку галактичної спіралі, Єдина планета, що оберталася навколо віддаленого Сонця, бідний ресурсами та незначний з економічного погляду, він ніколи не заселявся впродовж п'яти століть з часу його відкриття, до висадки енциклопедистів. Із приходом нового покоління Термінус неминуче мав стати чимось більшим, ніж притулком для психоісториків Стрентура, Після того, як на Анакреоні спалахнуло повстання і до влади прийшов Сальвор Гардін, перший з великої династії. Галактична енциклопедія. Льюіс Пірен занурився в роботу, сидячи за столом у добре освітленому кутку кімнати. Потрібно було координувати робочий процес, організувати зусилля, уплітати нитки в певний візерунок. Минуло вже 50 років, 50 років на те, щоб облаштувати та перетворити видавництво енциклопедії першої фундації на злагоджений робочий підрозділ. 50 років на збір первинного матеріалу, 50 років на підготовку – це було зроблено. Ще 5 років – і перший том найбільш монументальної праці, що будь-коли планувалося в галактиці, побачить світ. А потім з інтервалом у 10 років, як за годинником – З'являтимуться том за томом. Разом з ними виходитимуть додатки, спеціальні статті про події, що становлять поточний інтерес. Доки. Пірен спокійно заворушився, коли на його столі невдоволено забурмотів приглушений дзвінок. Він майже забув про зустріч, натиснув кнопку, щоб відчинити двері. Краєчком ока він побачив широку фігуру Сальвора Гардіна, який увійшов усередину. Пірен підвів голови. Гардін усміхнувся. Він поспішав, але знав, що краще не ображатися на безцеремонне поводження Пірена з усіма, хто турбує його під час роботи. Він умостився в кріслі по інший бік столу і став чекати. Перо Пірена лечудно тряпало папір. Жодного іншого звуку в кімнаті не було. А потім Гардін витягнув двокредитну монету з кишені жилетки. Він підкинув її. І вона, зблискуючи нержавіючою сталлю, крутнулася в повітрі. Він спіймав її і знову підкинув, ліниво спостерігаючи за тим, як миготить монета. Нержавіюча сталь була хорошим засобом обміну на планеті, де доводилося імпортувати весь метал. Пірен підвів голову і кліпнув. «Припиніть», – буркнув він. «А? Припиніть кидати монету. Це нестерпно». «Добре. Гардін сховав металевий диск у кишеню. Тоді скажіть мені, будь ласка. Коли ви будете готові, гаразд?» Я обіцяв повернутися на засідання міської ради до того, як на голосування поставлять новий проект водогону. Пірен зіткнув і відірвався від столу. «Я готовий. Але сподіваюся, ви не докучатимете мені міськими справами». «Дбайте про це самі, будь ласка. Енциклопедія забирає весь мій час». «Ви чули новину?» – флегматично спитав його Гардін. «Яку?» «Новину, яку прийняв ультрахвильовий передавач міста дві години тому. Імперський губернатор префектури Анакреон прийняв титул короля». «І що з того?» «Це означає», – продовжив Гардін, – «що ми відрізані від внутрішніх районів імперії». «Ми очікували цього, але це аж ніяк не додає нам зручності. Анакреон розташований просто на нашому останньому торговому шляху – до Сантанії, Трентура і самої Веги. Звідки нам брати метал? Ми вже шість місяців не отримуємо сталі й алюмінію, а тепер взагалі не зможемо отримати нічого. Тільки з високої ласки короля Анакреона». Пірен нетерпляче шикнув на нього». Ну, то отримайте їх через нього. Але хіба ми можемо? Послухайте, Пірене, згідно зі статутом, що започаткував цю фундацію, усю повноту адміністративної влади було надано Раді опікунів Енциклопедичного комітету. Я, як мер міста Термінус, маю повноваження лише висякатися і, можливо, чхнути, якщо ви підпишете наказ, який мені це дозволить. Усе у ваших руках та руках вашої ради. Я прошу вас заради міста, чий добробут залежить від безперебійної торгівлі з галактикою, скликати термінову нараду. Припиніть. Передвиборчі промови тут ні до чого, гардіне. Рада опікунів не забороняє створення органів місцевого самоврядування на термінусі. Ми розуміємо, що воно необхідне через зростання населення на планеті з того моменту, як 50 років тому була створена фундація. І через дедалі більшу кількість людей, які беруть участь у справах, що не пов'язані з енциклопедією. Але це не означає, що першою і єдиною метою фундації вже не є видання повної енциклопедії всіх людських знань. Гардіне, ми – наукова інституція, що підтримується державою. Ми не можемо, не повинні і не будемо втручатися у місцеву політику. Місцеву політику? Клянусь вам пальцем лівої ноги імператора, Пірене. Це питання життя і смерті. Ця планета, Термінус, не може власними силами підтримувати існування механізованої цивілізації. На ній відсутні метали. Ви це знаєте? Тут немає ні сліду заліза, міді або алюмінію. І жалюгідно мала кількість інших мінералів. Як ви думаєте, що станеться з енциклопедією Якщо цей невідомий король Анакреона за нас візьметься. За нас? Ви забули, що ми перебуваємо під прямим контролем самого імператора. Ми не є частиною префектури Анакреона або якоїсь іншої. Запам'ятайте це. Ми частина особистого домену імператора. І ніхто нас не торкнеться. Імперія може захистити свою власність. Чому ж тоді вона дала імперському губернатору Енакреона збунтуватися? Та хіба тільки Енакриона, що найменше 20 найвіддаленіших префектур галактики, по суті, вся її периферія, почали жити власним життям. Скажу вам, що почуваюся невпевненим щодо імперії та її здатності нас захистити. Дурниці. Імперські губернатори, королії, яка різниця? Імперію завжди пронизують інтриги та різні люди, що намагаються тягнути то туди, то сюди. І до цього бунтували губернатори. І якщо вже на те пішло, імператорів скидали або вбивали. Але який стосунок це має до самої імперії? Забудьте про це, Гардіне. Це не наше діло. У першу і в останню чергу ми – науковці. І нашою турботою є енциклопедія. Отак. Я майже забув, Гардіне. Ну, зробіть щось із цим вашим журналом. Голос Пірена був сердитим. Терміновський журнал? Він не мій. Це приватне видання. Що сталося? Уже кілька тижнів він радить зробити 50-річчя створення фундації приводом для офіційних свят і зовсім недоречних рочистостей. А чому ні? Комп'ютерний годинник відчинить сховище через три місяці. Я б назвав це першим великим приводом, хіба ні? Гардіне. Не для дурних видовищ. Сховище та його відкриття стосуються лише ради опікунів. Про все, що має значення, людям буде повідомлено. Це рішення остаточне. І будь ласка, поясніть його редакції журналу. Перепрошую, Пірене. Але міська хартія гарантує таку дрібницю, як свобода преси. Можливо. А рада опікунів – ні. Я – представник імператора на термінусі, Гардіне, і маю всі повноваження щодо цього питання. Обличчя Гардіна набрало виразу людини, яка подумки рахує до десяти. Він похмуро вимовив. У зв'язку з вашим статусом представника імператора – Маю для вас останню новину. Про Анакреон? Пірен стиснув губи. Його охоплювало роздратування. За Анакреона до нас прибуде спеціальний посланець. Через два тижні. Посланець? Сюди? За Анакреона? Пірен перетравлював цю новину. Для чого? Гардін устав і підсунув свій стілець на місце. «Здогадайтесь!» І вийшов доволі безцеремонно. Ансельма О. Родріка Додаток О сам по собі означав шляхетну кров, субпрефекта Плуема та надзвичайного посланця його високості Анакреона, плюс і ще півдюжини інших титулів. Сальвор Гардін зустрів з усіма почестями що відповідали такому урочистому випадку. З натягнутою усмішкою, низьким поклоном, субпрефект витягнув із кобури бластер і подарував його Гардіну. Той відповів на таку честь іншим бластером, що був спеціально позичений для такого випадку. Таким чином були проявлені дружба та добра воля. Якщо Гардін і помітив велику опуклість на плечі Ородріка, то Завбачилого нічого не сказав. Потім вони сіли в перший автомобіль, який повільно та церемонно в оточенні дрібних урядовців рушив на площу енциклопедії. На всьому шляху їх із незалежним ентузіазмом вітав натовп. Субпрефект Ансельм сприймав оплески з люб'язною байдужістю солдата і шляхтича. Він спитав Гардіна. «І ось це місто? Весь ваш світ?» Гардін відповів голосно, щоб його можна було почути крізь шум натовпу. «Ми молодий світ, ваше високопресвященство. За нашу коротку історію, нашу планету мало відвідували представники вищої знаті. Звідси і наш ентузіазм». Цілком очевидно, що представник вищої знаті не почув у його словах іронії. Він задумливо сказав. «Засновані 50 років тому...» У вас тут багато невикористаної землі. Ви ніколи не думали поділити її на ділянки. Поки що в цьому немає потреби. Ми надзвичайно централізовані. Ми змушені такими бути через енциклопедію. Можливо, одного чудового дня, коли наше населення зросте. Дивний світ. У вас немає селянства? Гардіну неважко було здогадатися, що його високопросвященство. Дещо незграбно намагається вивідати якусь інформацію. Він недбало відповів Ні, і знаті теж. Городрік витріщився на нього. А ваш лідер? Чоловік, з яким я маю зустрітися. Ви маєте на увазі доктора Пірена? Так, він є головою ради опікунів і особистим представником імператора. Доктор? І ніяких інших титулів, науковець? І він вважається вищим за цивільну владу? Ну, звичайно, доброзичливо відповів Гардін. Ми всі тут більшою або меншою мірою науковці. Зрештою, ми є не так світом, як науковим фондом під прямим контролем імператора. Він зробив ледь помітний наголос на останній фразі, що, здається, спантеличило супрефекта. Решту шляху до площі енциклопедії він задумливо мовчав. Хоча Гардін і нудився наступну половину дня, він принаймні відчував задоволення від того, що після зустрічі, яка супроводжувалася гучними запевненнями в повазі, Пірен та Ородрік зненавиділи товариство одне одного ще більше. Ородрік з осклянілим поглядом слухав лекцію Пірена під час оглядової екскурсії, будівлею, енциклопедії. З та порожньою усмішкою він прислухався до скоромовки останнього – коли вони проходили просторими сховищами довідкових фільмів та численними кінопроекційними кабінами. Лише після того, як він спустився на рівень нижче, пройшовшись складальними цехами, редакціями, видавничими відділами, відділами фільмування, він зробив свою першу загальну заяву. «Це все дуже цікаво», – сказав він, – «але, як на мене, це дивне заняття для дорослих людей». Що в цьому хорошого? Гардін помітив, що на це зауваження Піре не знайшов, що відповісти, хоча вираз його обличчя був дуже красномовним. Вечеря, що відбулася того вечора, була дзеркальним відображенням денних подій. Тільки розмову перехопив Ородрік, який у найдрібніших деталях та з неймовірною енергією став описувати власні подвиги під час командування батальйоном у нещодавній війні між Анакреоном і щойно проголошеним сусіднім королівством смирно. Детальна розповідь субпрефекта не завершилася і після вечері, коли дрібні урядовці одне за одним пішли. Останній акт тріумфального опису розбитих космічних кораблів настав, коли він супроводжував Пірена та Гардіна на балкон і розслабився в теплому повітрі літнього вечора. А тепер, сказав він з важкою веселістю, перейдімо до важливих питань. Залюбки, пробуркотів Гардін, закуривши одну з довгих сигар з веганським тютюном. Небагато їх лишилося, подумав він. І перестав розгойдуватися на стільці. Високо в небі було видно галактику, і її схожий на лінзу туманний обрис повільно розтягувався на весь обрій. Нечисленні зірки тут, на самому краєчку Всесвіту, здавалися жалігідними мерехтливими вогниками. Звичайно, сказав субпрефект. Усі офіційні обговорення, підписання документів та інші нудні формальності, які пройдуть перед тим... Як ви називаєте свою раду? Рада опікунів. Холодно відповів Пірен. Дивна назва. У будь-якому разі сьогодні мова не про це. Сьогодні ми могли б поговорити з вами, як людина з людиною. Егеш? Це означає... Підштовхнув його Гардін. Тільки те, що я кажу. Тут, на периферії, певним чином змінилася ситуація, і становище вашої планети стало трохи невизначеним. Було б дуже добре, якби ми з вами порозумілися щодо стану справ. До речі, Мере, у вас немає ще однієї такої сигари? Гардін неохоче зробив йому одну. Ансельм Ородрік понюхав і задоволено заквоктав. «Веганський тютюн? Де ви його взяли?» «Ми отримали останню партію, навряд чи ще щось залишилося. І лише космосу відомо, коли ми отримуємо наступну, та чи отримуємо взагалі». Пірен насупився, він не курив, і якщо вже на те пішло, терпіти не міг цей запах. «Дозвольте мені зрозуміти, ваше високопресвященство, ваша місія полягає лише в тому, щоб дещо нам роз'яснити». Ородрік кивнув, випустивши дим після однієї з перших міцних затяжок. У такому разі вона скоро завершиться. Ситуація з енциклопедією фундації така, як і завжди. Ах, якою ж вона була завжди? Завжди однакова. Це наукова інституція, що підтримується державою та належить до особистого домену його величності імператора. Супрефекта, схоже, це ані трошки не вразило. Він випустив кільце диму. Це чудова теорія, доктор Епірен. Я уявляю, що у вас є статут з імператорською печаткою. Але яка ситуація насправді? Як ви вистоїте проти Смирно? Ви ж розумієте, що від вас до столиці Смирно менше 50 парсеків. А як щодо Конома і Дарібоу? Пірен відповів: Ми не маємо нічого спільного з будь-якими префектурами. Як частина імператорського, це вже не префектури, нагадав Ородрік, це тепер королівство. Тоді королівство. Ми не маємо з ними нічого спільного, ми наукова інституція. Та до біса вашу науку, вилився його співрозмовник. Що, чорт забирай нам робити з тим фактом, що ми будемо відповідальні якщо Смирно в будь-який момент захопить вашу планету. А імператор? Він що, просто спостерігатиме? Ородрік заспокоївся і сказав. Послухайте, доктор Епірен, ви поважаєте власність імператора, і Анакреон теж, а Смирно може і не поважати. Пам'ятайте, ми щойно підписали договір з імператором. Завтра я надам копію вашій раді. Який покладає на нас відповідальність за підтримання порядку на кордонах старої префектури Анакреон від імені імператора? Наш обов'язок зрозумілий, чи не так? Звичайно, але термінус не є частиною префектури Анакреон, а смирно, і не належить до префектури Смирно. Він не є частиною жодної з префектур. А насмирно про це не знають. Мені байдуже, знають вони чи ні? Нам не байдуже. Ми щойно закінчили з ними війну. І вони досі утримують дві наші зоряні системи. Термінус. Надзвичайно важливе стратегічне місце між двома державами. Гардін відчув у тому. Він перервав Ородріка. Яка ваша пропозиція, ваше високопросвященство? «Здається, супрефект уже був готовий перейти від ухильних відповідей до прямих заяв. Він бадьоро відповів. «Здається цілком очевидним, що оскільки Термінус не може захистити себе сам, а Накрион мусить узяти цю роботу на себе, Зрозумійте, що ми не маємо жодного бажання втручатися у внутрішнє управління». «Угу». Холодно пробурчав Гардін. «Але ми вважаємо, що для всіх зацікавлених сторін було б краще... Щоб Анакреон створив на планеті військову базу. І це усе, що ви хотіли? Заснувати військову базу на частині незайнятої території та спрямувати її на захист? Ну, звичайно. Ще виникло б питання про забезпечення сил захисту? Стілець Гардіна став на всі чотири ніжки. І він поклав свої лікті на коліна. От тепер ми добралися до суті. Перекладімо це доступною мовою. Термінус. Має бути під протекторатом і платити данину. Не данину, а податки. Ми вас захищаємо. Ви нам за це платите. Раптом Пірен з люттю стукнув кулаком об стілець. Дозвольте, Гардіне, мені висловитися. Ваше високопресвященство, мене і найржавий півщегляк не хвилюють Анакреон Смирно або всі ваші місцеві інтриги та домашні війни. Кажу вам, що це підтримувана державою, неоподаткована наукова інституція. Підтримувана державою? Але держава – це ми, докторе Пірен. І ми вас не підтримуємо. Пірен обурено підвівся. Ваше Високоправосвященство, я прямий представник його імператорської величності. Кисло підхопив Ансельм Ородрік. А я... Прямий представник короля Анакреона. Анакреон набагато ближче доктора Пірен. Повернімося до справи, закликав Гардін. Ваше високопресвященство, а як би ви стягували ці так звані податки? Ви прийняли їх у натуральній формі? Пшениця, картопля, овочі, велика рогата худоба? Супрефект витріщився на нього. Якого біса? Що ми з ними робитимемо? «У нас є чимало надлишків продовольства. Звичайно, ми брали б золотом. А ще краще, до речі, було б хромом або ванадієм, якщо він є у вас у великій кількості». Гардін розсміявся. «У великій кількості? Та в нас навіть заліза у великих кількостях немає. Золото! От гляньте на нашу валюту». Він кинув йому монету. Ородрік підкинув її і здивовано глянув. «Це що, сталь?» Точно. Не розумію. Термінус – це планета, де практично немає металів. Ми їх усі імпортуємо. Отже, у нас немає золота. і платити нам немає чим, хіба що ви захочете взяти кілька тисяч бушелів картоплі. Ну, а промислові товари? Без металів? З чого ми виготовляємо наші машини? Виникла пауза, і Перен спробував ще раз. Уся ця дискусія відійшла далеко від суті. Термінус – це не планета, а науковий фонд для підготовки великої енциклопедії. Космос із вами, чоловіче, та хіба ви не поважаєте науку? Енциклопедії не перемагають у війнах. Ородрік нахмурив брови. Абсолютно непродуктивний світ. І при цьому практично не зайнятий. Ну, тоді ви могли б платити землею. Що ви маєте на увазі? Спитав Пірен. Цей світ абсолютно порожній, а не зайняті землі. Напевно, родючі, на Анакреоні багато знаті, яка хотіла б збільшити свої маєтки. Ви не можете пропонувати таке. Не треба переживати, докторе Пірен. Землі тут багато, і на всіх нас вистачить. Якщо ми домовимося та співпрацюватимемо, то ми зможемо влаштувати все так, що ви нічого не втратите. Можемо подарувати титули й маєтки? Гадаю, ви мене розумієте. Дякую. Глумливо відповів Пірен. А потім Гардін простодушно спитав. А чи не міг би Анакреон забезпечити нас достатньою кількістю плутонію для атомної електростанції? Наших запасів вистачить лише на кілька років. У Пірена перехопила подих, і на кілька хвилин настала мертва тиша. Коли Ородрік заговорив, Теотон був зовсім інший. У вас є ядерна енергія? Звичайно. Що ж тут дивного? Здається, ядерній енергетиці вже 50 тисяч років. Чому б нам її не мати? Хіба що Плотоній дістати трохи важко? Так, так. Посланець зробив паузу і тривожно додав. Ну, джентльмени, поговоримо про це завтра. Вибачте мене. Пірен глянув йому вслід і процідив крізь зуби. «Це нестерпний, тупий віслюк, це...» Гардін перервав його. «Не зовсім. Він просто продукт свого середовища. Він небагато розуміє. За винятком фрази «я маю зброю», а ви ні». Пірен роздратовано обернувся до нього. «Що у космоса? Ви мали на увазі з цими розмовами про військову базу та данину? Ви що, з глузду з'їхали?» Ні, я просто кинув йому мотузку і дозволив за неї вхопитися. Ви можете зауважити, що він таки виказав реальні наміри Анакриона поділити термінус на земельні маєтки. Звичайно, я не збираюся дозволити, щоб це сталося. Ви не збираєтесь? Ви не збираєтесь? А хто ви такий? І можна вас запитати, що ви хотіли сказати, коли розпотякали йому про нашу атомну електростанцію? «Навіщо? Це ж саме та річ, яка може зробити нас військовим об'єктом!» «Так», – відповів Гардін, – «військовим об'єктом, від якого краще триматися подалі?» Хіба не очевидно, чому я підняв цю тему? Я хотів підтвердити одну дуже сильну підозру. Яку? Що на Накрионі більше немає ядерної енергетики. З економічних причин. Якби вона в них була, то наш друг, без сумніву, розумів би, що Плутоній, за винятком давньої традиції, не використовується на атомних електростанціях. А з цього випливає, що нарешті планет периферії теж немає ядерної енергетики. Її точно немає насильно, інакше б Анакрион не виграв у них більшість битв під час нещодавньої війни. Цікаво, чи не так? Нісенітниці! Настрій у Пірена був жахливий, і Гардін ледь помітно усміхнувся. Він кинув свою сигару і подивився на розтягнуту в небі галактику. «Назад до нафти і вогілля, чи не так?» – пробурмотів він і занурився у свої думки.